Aludt e, s most fölébredett, vagy eszét veszítés, s ez most visszajött. Egy óra, vagy több hónap óta volt magán kívül. Szilveszter nem tudá. Gondolkodik, Gondolkodék, mi történt, és mi történik vele? Körülnézett, nem látta semmit. Sötét volt. Égtelen sötét. Így szólt magában. Éj van csak ugyan, aludtam, s álmodám. Álmom csak félig jut eszembe, de az borzasztó egy álom vala. El sem beszélem hitvesemnek, nem háborítom föl vele. Csak már virradna, Így nyomasztó éjem, tám még nem volt soha. Alszol, szerelmem, alszol, kedvesem. Alszik bizonyal mert nem válaszol. Aludjatok, szeretteim, aludjatok szép csendesen. S mégsem virrad. Mikor fog már virradni? Megfojt e sűrű, vastag ég. Emeld föl hajnal fényes arcodat, vagy csak mutasd meg újadnak hegyét. Úgy ég a homlokom, miként, ha egy tűzokádó hegy volna fejemben, majd szétrepül az agyvelőm. S hogy megtörölje izzadt homlokát, kezét emelte föl. Hach, mi csörrenés! Megcsördült rajta a nehéz bilincs. Most már mindenre jól emlékezett, s végigfutott rajta hideg, mint a romok között a szél. Mindenre jól emlékezett. Elfogták őt az utca közepén, s elhurcolák erőnek erejével, és kedvesét és gyermekét nem láthatá. Nem mondhatott nekik Isten hozzáadott. Nem tekinthetett még egyszer a kedves szemekbe, Mik boldogsága s gazdagsága voltak. S most itt van a börtönfalak között, A föld alatt, ki tudja milyen mélyen, Mélyebben, mint a rothadó halottak a temetőnek fenekén. S mikor lát újra fényes napvilágot, mikor láthatja újra kedvesít? Talán soha. És miért jutott e kárhozat helyére? Mert amit Isten meghagyott neki, tudtára adta azt az embereknek, hogy egy közös jó van, miből egyenlő jár mindenkinek a rész, és ez a közös jó a szabadság. Ki ebből elvesz egy porszemnyit is mástól, halálos rétket követ el. S azt kiszabad, azt ki kell írtani. Ó, szent szabadság, érted szenvedek, szólt előzönlő fájdalommal a rab. S ha a világban magam állanék, mint áltam egykor hosszú évekig, Nyugodtan ülnék most e kőpadon, s büszkén, mint trónján a bitor király, s oly boldogan viselnéme bilincset, mint jeggyűrűmet egykor viselém. De hitve sem van, és van gyermekem, mi lesz belőlök nélkülem? Ki fogja eltáblálni őket kenyérrel s szerelemmel? és mi lesz belőlem nélkülök. Ó szív, ha kővé válni nem tudsz, miért meg nem hasadsz? Sírt, jajgatott, dühöngött, és az örök sötétség egykedvűleg szemlélte őt. Míg végre lassacskán elhallgatott, kifáradt lelke megadá magát, és mozdulatlan néma volt, s oly érzéketlen, mint a kőmelyen ült, Mint a sötétség melyre háborult. Nem érzett, csak gondolkodik. Alant röpültek gondolatjai, mint a meglőtt szárnyú madár. Koporsónak testvére börtönöm, kiépített, ki fog ledönteni, Mióta állsz, meddig fogsz állni még. Ki ült előttem erideg kövön? Ilyen mártír, mint én vagyok, vagy egy haramjatán? Itt hanvadott el csontja e helyen, vagy látta még az Isten szép világát? Szép a világ, az erdők és mezők, a bércek és a rónaságok, a virágok és a csillagok. Talán én többé nem is látom már ezeket, vagy oly későn, hogy akkorára még nevöket is elfelejtem. Ha itt egy évig kéne lennem, hol minden perc egy örökké valóság, hol az idő oly lassan ballag el, mint két mankóján a koldus, egy évig, és ha tízig itt leszek, tízig vagy húszig vagy többig talán, Jertek föl hozzám, ti halottak. Kik egykor a helyen szenvedtetek? Beszélgessünk egy keveset. Tanítsatok meg az időt, hogyan kell itt eltölteni. Jertek föl hozzám, ti halottak. Talán én is halott vagyok már, s a sírban álmodom, rossz álom. Halott vagyok, kit élve el. Halott vagyok, már nem dobok szívem. Ereszketés, melyet keblemben érzek, Beteg lelkem végvonaglása ez. Végtére megszűnt gondolkodni is. Nem volt szívében és fejében sem érzelem, sem gondolat. Ott ült merőbben a szobornál. S farkas szemet nézett az éjjel, melyel megtömve volt a börtön. Zíbadni kezdtek tagjai, eszméletét kezdé veszítni, feje húzódott lefelé, s ledölt hosszában a kövekre. Elájult e, vagy elaludt? Soká feküdt ott mozdulatlanul, talán nem véve még lélegzetet sem. Egyszerre, mintha lőpor által vetették volna föl, miként, ha égő vasat sütnének oldalához, fölugrott, s oly szívszaggató hangon, hogy a hideg falak utána jajdulának egy kép kiállta föl. Megállj! Megállj! S kiterjesztette két kezét. Soká. Soká állott így, azután langadtan hullatá le kezeit. Leroskadott ülőhelyére, fejét keblére hajtá, s két nagy könyűvel két szemében, s oly hangon, mintha lelkét sóhajtaná ki, ezt nyögé. Nem állt, meg. Elment. Itt hagyott. Mindennek vége van. Mi őt? Kihagyta itt? Minek van vége? Álmodott? Nem álmodott. Az nem volt puszta álom. Valónak képtelenség, s mégis való. Amint ott hosszában feküdt, előtte egy alak jelent meg, kiben ráismert hitvesére. Oda melléje, fülébe ezt súgá. Én már kiszenvedék, Isten veled. S megcsókolá a férfi arcát, s ez erre ugrott föl. Midőn kinyíltak szemei, még látta kedvesét, de egy pillanatnál kevesebb alatt eltűnt az, és a börtön, amely világos volt, ismét sötét lett, mint villámlás után az éjfél. Én már kiszenvedék, Isten veled, ismételé a hallott szavakat. Ezt mondta édes hangja, melyet nem hallok én többé soha. Én már kiszenvedék, Isten veled, Isten veled hát, lelkem lombja te, kit rólam lesodort a vész. Ha téged elvitt, miért hagyott meg engem? Mit ér? Mit ér az ilyen lombtalan fa? S hová sodort el a vihar? Hol foglak föltalálni téged, ha bár elhervadottan is, hogy életemnek maradékát? Szent romjaidnál kisóhajtsam. Nekem többé nem kell az élet, Mert célját elveszítém. Te voltál célja életemnek. Te általad, s te érted éltem, Szerelmem Isten asszonya. Te egymagad voltál valóság, A többi, az emberiség, szabadság, ez mind üres szó, puszta ábránd, Melyért bolondok küzdenek. Te egymagad voltál valóság, Szerelmem Isten asszonya, És én örökre elvesztettelek. Földurhatom, mint a vakandok, Az egész földet nem foglak megtalálni. Por lesz belőled, mint akárki másból. Olyan por, mint a többi, nem különb. És elvegyülsz közötte, mintha növény vagy állat lettél volna csak. De tűrném veszteségemet. Békén tűrném ez óriási terhet, amíg alatta megszakadnék, csak elbúcsúztam volna tőle. Csak egy szót mondhattam volna még neki, egy kis rövid szót. Vége, vége van. Az Isten ezt sem engedi meg. Milyen kegyetlen az az Isten. S a balga ember térdet hajt előtte, atyának híja és imádja őt. Zsarnok vagy Isten, és én átkozlak tégedet. Ott ülsz az égi trónuson, hideg méltóságodban érzéketlenül, csak úgy, mint itt a földi zsarnokok, s uralkodol kevéljen. És naponként hajnal sugárral, s megrepet szíveknek vérével újra s újrafested királyi széket kopott bíborát. Légy átkozott, zsarnoknál zsarnokabb, amint te megtagadtál engem. Úgy tagadlak meg tégedet. Egy rabszolgáddal kevesebb lesz. Vedd vissza ezt az életet, amelyet, mint alamizsnát dobtál le nekem, vedd vissza és ad másnak ismét, Hat tengődjék most rajta más. Nekem nem kell ez alamizsna élet. Elédbe vágom azt, hogy összetörjék, mint a haszontalan cserép. Úgy ordított arab, hogy a sötétség megijedett és reszketett belé. Ezt ordítá, s veszett dühében fejét a falhoz vágta és leroskadt. S a fal megkondult a rémes csapástól, miként ha néki fájna az. Ott fekszik a rab, zúzott homlokának aludt vérében a kövek felett, ott fekszik, és nem halt meg, és él. Hozzá van nőve a keserves élet, hozzája nőt letéphetetlenül, miként lelkéhez a kín mint börtönéhez az örök sötétség.